La sal del menjar En aquell temps l'unyant, quan els ossos tenien cua i els lops es feien petons amb els cabrits, hi havia un rei. No hi ha contes sense rei? Potser. El rei estava molt trist, perquè la reina havia mort i les seves tres filles van créixer sols. Les noies estimaven molt el seu pare i un dia el rei, es va fer una pregunta Com m'estimeu? I la fia gran li va dir que l'estimava com la mel la mitjana li va dir que l'estimava com el sucre i la fia petita li va dir que l'estimava com la sal del menjar El rei no va entendre la resposta de la jove i es va enfadar i considerant que la petita era una mala fia la va fer fora del palau sense pietat la fia petita pensava que la forma en què ella estimava el seu pare era millor que la mel i l'azucre. I es va posar molt trista, perquè la seva germana no l'havien ajudat. Es va posar roba vella, per tant que ningú la reconegués, i va marxar. Després, un camí, va arribar al palau d'un altre rei. Li van donar feina de serventa. Com que era obedient, treballadora, intel·ligent, i feia la seva feina amb dignitat sense avergonir-se perquè ella era una princesa el rei i la reina hi van agafar molt d'afecte els reis d'aquest regne tenia un fill i un dia el fill va resultar ferit a la guerra el rei va demanar a la princesa serventa que tingués cura d'ell el príncep es va enamorar de la princesa serventa perquè la considerava honesta amable i pacient. Així que després d'haver-se curat li va demanar per casar-se. La princesa va acceptar amb la condició de poder fer ella tots els preparatius del casament. Com en tots els casaments dels príncep, es va convidar els drets de l'Alta Regne a la festa. I per tant també es va convidar el pare de la nostra princesa sense que ningú sabés que eren un parent. Va arribar el dia del casament. Es va fer la cerimònia i tot seguit del gran àpat. Tots els començals van menjar amb ganes i ho van trobar d'allò més bo. Menys el pare de la princesa, que no podia menjar res, de dolent i insípic que ho trobava. El pare de la princesa, en veure que a tothom li agradava el menjar, va demanar explicacions al pare del príncep. Aquest tampoc entenia res i l'ambient es va anar a escarfar fins que la núvia en veure el seu pare enfadat va decidir-se a explicar el seu secret mentre que a tots els comensals els havia posat el menjar normal el seu pare li havia posat menjar sense sal és per això que el rei l'havia trobat tan dolent i sense gust així es va ser com el rei es va adonar que estava equivocat sense sal a menjar no va res per tant que la princesa li havia dit que l'estimava com la sal, en realitat volia dir que el seu amor per rei era tan important com la sal pel menjar. Pare i filla es va perdonar mútuament i bé d'aquí que, finalment, les noces es van celebrar amb gran alegria i els dos regnes van quedar units per sempre més. I ens veurem una cullera de cua curta i salut per qui escolta.